молотки, зобила, щепці, барди, долота. Все було зроблено на совість, і я купив собі трохи інструментів на заробок. Назад ми рушили надвечір. Крутія вже не було під дзвіницею. Небо очистилося від хмар, і сонце ласкало теплом поля. Дорога худко збігла до круч над Ністром і запетляла між чагарниками. «Ми їхали понад річкою, бо в лісі дорога ще не встигла просохнути». Навпроти грушівки наздогнали Івана Крутія. Він стомлено волочив босі ноги, звісивши велику голову на груди і тримаючи через плече порожній мішок. Криш допоміг йому вилізти на двоколку. «Піду на села», – сказав Крутій, віддихавшись. «Чого тільки не витворяє з нами надія?» «Ти правильно вирішив, – сказав я». Ардатій мовчки озирнувся на крутія і дав коням по батугу. Грушівка лишилася позаду. Проскочивши краєм лісу, ми під'їхали до замка. Криш передав коней вартовому, а ординарцеві звелів нагріти води. На хвилину, покинувши нас, він повернувся з парою натільної білизни із зв'язаними шнурівкою черевиками. Поклавши це перед Іваном, він подав йому бритву і дзеркало. «Поки приготують воду», – сказав він, – «спробуйте, пане Крузію, поголитися». Іван почав знімати густо палатаний сардак. Розвівши поза себе руки, закашлявся, на чолю виступили краплини поту, щоки налилися кров'ю. «Дозволь, я допоможу», – схопився я. Він судорожно закивав і захлинувся, впавши немічним снопом на канапу. Посиніли нігті ухризлися в дерево. По бороді текла кров. Я підняв йому голову, схлипуючи, він дихав, знову закашлявся, але цього разу приступ був слабший. Крутій відкрив наповнені сльозами очі і безтямним поглядом обійв кімнату. Він довгий, мовчки дивився на мене. Потім на ардації ізостережливо помахав пальцем, мовляв, не торкайтеся до мене. Звичуріло, ординарець приніс засвічену лампу. Піду, сказав Крутій, беручи на руку сардак. «Сідайте, пане Крутій, і не рипайтесь, сказав Криш. «Я сам сухотний і знаю, що це означає». Крутій недовірливо зиркнув на Ардатія, але сів. Через якийсь час йому стало легше. Ардатій розповів про десятки випадків, коли видужували хворі на туберкульоз. Іван пошамкував товстими, пересохлими, потрісканими губами, потім взяв бритву. Потримав секунду, заніс вістря над щокою. Стрільців несли це з водою. Ердатій поманив мене за двері. «Нема підхоя, що деші», – сказав він. «Але тут Павлюк дещо себе полишив. Хочеш, принеси». Крутій уже поголився. Верхня губа по-старечому зібгана, нижня одвисла, підстроюючи за смученим очам огидну гримасу. Масивний, схожий на шматок кишки ніс, то роздувався, то тулився до обличчя. «Тепер ти більш-менш нагадуєш кротія», – сказав я. Іван майже не їв. Відпив кілька ковтків липового чаю, поклавши до рота грудочку хлібної м'якушки. Довго пережовував її, нарешті подякував, чужакувато відсторонився. По шибах бурхавицею вдарив дощ. На тулосі заїжджали коні. «Відпочиньте, пане Крутію, – сказав Ардатій. Тоді я попрошу вас перекувати в сотні коней». Іван глипнув на крижа з якоюсь безтямною, острашною надією. Черевний тиф звалив одного за одним – Лисюка, Хруща, Івана Тимоша. Ілля Гордій посвистує, добиваючи дах. «Ми з Мариною викладаємо стелю». Агов, Прокопе, кричить Ілля. Чого? Звели жінці не вертіся піді мною. Весь час кручу головою, так і звалитися неважко. А ти, на Марину, не задивляйся, бо що? Що? Ніяка партія тебе не перекувала, а я це зроблю в одну мить. Ким же я тоді стану, сміється Ілля. Півнем. А диви. Будеш кукурікати перед сходками всім партіям. е пощади, брати, пощади!» – відрікаюся від політики. Ці дурні почали вивбивати один одному вікна. Щось вони не довіряють крижеві і перестали стріляти.